primeiro ponto. Achei bastante engraçado. Ah, Porque... Vamos ter achado, é. Eu, eu achei engraçado. <risos> eu que, uh, um uh, não é trauma, é que é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles aqui somos atrasados. O que conta para a história é e o resultado final. Penso é que o Porto tem para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, de as rubricas O Nosso Desporto, São Motores e Notícias de Ciclismo. É o desporto ao rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting,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 Olá, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, pois claro, estamos cá para mais uma edição do programa Bola na Área, a última desta temporada, vamos dizer assim, é, começa um pouco mais cedo este programa de hoje, precisamente porque o último programa do ano e temos muitos assuntos para falar ao longo do desta próxima hora e meia, já menos que isso, porque vamos estar cá até às 20 horas. A abrir o programa deixo o site bolanaria.pt.vu, também a página do Facebook em facebook.com.br bolanariajornal.fm. Lanzo também desde já a pergunta da semana, que pode ser respondida através do 917772526, por SMS, 91777 2526, quero saber se acha que Jorge Jesus deve ou não manter-se à frente da equipa do Benfica, é e a pergunta da semana Jorge Jesus deve ou não sair do Benfica 91777 2526 estou à espera da sua opinião, já sabe, assinada no fim para que possa também ser anunciado aqui o seu nome na jornal. Vamos então a começar o programa de hoje pelas notícias notícias de ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site notícias noticiasciclismo.net, a rubrica como é hábito é do Pedro Rocha e vamos ver se hoje começamos logo com um ataque. Não, vamos vamos começar, mas não é com o ataque porque mais uma vez o programa não quer começar e portanto vamos falar de ciclismo como é, há pouco, vamos uh, falar já daqui a pouco de ciclismo uh, com o Pedro Rocha ele que Pedro, podes ir uh, falando do, de uma forma informal okay. uh, temos daqui a pouco <risos> também temos hoje o lançamento mais uma vez da rúbrica da, da 14ª Quarta curva, curva e, já... e já agora podes uh, desvendar um bocadinho, afinal quantas do que é que é a 14ª curva desta semana atrás É verdade, a 14ª curva desta semana mais uma vez é da autoria de Rui Quinta, como é hábito o escritor do blog do blog Carro Vassoura e neste caso, esta semana, o tema é o Mark Cavendish e o que ele está a fazer para entrar na história porque ele na história já está, digamos assim mas para talvez liderar a história e pronto, agora sim acho que já podemos arrancar então para o espaço como nos giro com os problemas atmosféricos <risos> <Exatamente>. <risos> agora vamos lá então Viva Boa Tarde, cá estamos então para dar início à rúbrica Notícias de Ciclismo Começamos como é hábito pelo BTT Esta semana tivemos um fim de semana bastante preenchido desde logo com Vila do Conde a receber diversos eventos de BTT. Começou no sábado com o XCE de Vila do Conde, segunda prova a realizar-se em Portugal de XC Eliminator. O grande vencedor foi Diogo Figueiredo que ganhou na final a Ruba Nunes e a José Oliveira que terminaram por esta ordem respectivamente no segundo e no terceiro lugar A organização estava a cargo da Innovation Sports que no futuro irá ter mais eventos que nós vamos dar certamente muita cobertura por isso fiquem atentos entretanto no domingo tivemos a Taça do Mundo de XCO realizou-se em 9 Mestre na Morave na República Checa o vencedor pelo segundo ano consecutivo tornou a ser Menos شust no segundo lugar terminou Julian Arsalom a provar que realmente estava mesmo forte na primeira prova e se não fossem os azares, certamente teria uma vitória e no terceiro lugar finalizou Matias Fleckiger companheiro de Julian Arsalom. O português David Rosa foi o único representante das nossas cores em elites na corrida de elites e alcançou mesmo o melhor resultado de sempre de um português em elites tendo terminado no 35º posto nesta prova então na Taça do Mundo de XCO. No domingo por cá tínhamos a Taça de Portugal com a quarta prova a realizar-se em Bila do Conde dá uma continuidade então ao fim de semana de BTT. No entanto esta prova ficou marcada por um insólito, e inédito, que ainda não tínhamos visto até hoje, que foi um boicote dos atletas. Ao que apuramos o percurso estaria deficientemente mal marcado, pelo menos a avaliar por alguns dos atletas que prestaram depoimento e isso teria causado situações de grave perigo para a integridade física dos atletas e alterado a verdade desportiva também de forma irremediável. Dessa forma, cerca de 7 a 8 ciclistas pararam na linha de meta, eles que seguiam na frente, entre os quais dois campeões nacionais, pararam na linha de meta, impedindo assim, ou melhor, não cortando assim a a linha de meta e impedindo ou dificultando um pouco que se cortasse, no entanto, essa não era a principal intenção, era mesmo só de protestar. Podem ver o vídeo deste deste incidente, digamos assim, na notícia que está no nosso site, este vídeo que foi gentilmente cedido por um leitor do noticiasciclismo.net, que fez então o vídeo na hora. Passando para a estrada, terminou o Giro de Itália, o primeiro grande evento então de ciclismo do ano, a primeira grande prova, o Malteopec que não deu mesmo tréguas ao giro, cancelou ontem penúltima etapa, modificou a penúltima etapa que Nibali venceu de uma forma estrondosa num cenário absolutamente dantesco em que a neve era uma constante e praticamente parecia estarmos a ver desportos de inverno. Por cá tivemos também um fim de semana cheio de ciclismo, que começou na sexta-feira com o quarto challenge de Tabira, que foi vencido por André Morato, ciclista que representa aqui os nossos bem conhecidos, a nossa bem conhecida da de equipa dele, a Alumínios Antarte. No sábado, o Prato Forte, digamos assim, tivemos a Taça de Portugal servida eh, como é hábito no 23º Troféu Restaurante Alpendre e que teve como grande vencedor Jorge Montenegro de Loltano Dunas Douradas. A equipa de algravia muito fez por ganhar a prova, com vários ataques foram sendo anulados pelo Plutão, ao fim ao sprint, Montenegro bateu, bateu Filipe Cardoso e Marco Cunha uma dupla DF a tal Glass Drive para se tornar assim o primeiro vencedor da Taça de Portugal deste ano e assumir então a liderança do troféu no domingo, finalizamos então com o Challenge de loé mais uma prova que teve mais um pardense a vencer no caso, o nosso ainda melhor conhecido Bruno Silva, também da LIA Aluminium Santarte, que tal como André Morado tinha feito na sexta-feira, obteve assim a sua primeira vitória, enquanto ciclista profissional. Hoje foram também conhecidos os percursos dos Mundiais de Ciclismo que estão a ser realizados em Florença. Já podem ver também na nossa uh, no nosso site um artigo sobre isso e claro, já saiu a décima carta, quarta curva, que, como foi falando no início, fala sobre a carreira de Camanis e o que este poderá fazer para passar, provavelmente, a ser um dos nomes um dos nomes mesmo incontornáveis da história, se é que já à sua forma não wet foram estas então as notícias de ciclismo uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net eu despeço-me, boas pedaladas E foram então as notícias de ciclismo vamos uh, abrir agora os horizontes para o futebol muito futebol se jogou muitas uh, finais se jogaram uh, recordo a um, pergunta da semana se Jorge Jesus deve ou não continuar à frente do Benfica 91777 2526 91777 2526 é a pergunta da semana para ser respondida por SMS, já temos aqui uma uh, pergunta, mas ao uh, melhor, já temos aqui uma resposta, assim é que é Mas vai ser lida apenas daqui a instantes Por agora, acho que é altura E merecido de ouvirmos um pouco do hino Claro, do Vitória Sport Clube Foi um povo sonhador E é a do uh, hino do Vitória Sport Club que lançou uh, no ar, penso eu ter uh, aqui em condições de lançar um uh, fervoroso adepto e sócio do Vitória, o Diogo Leite que esteve presente na final do Jamor final ganha ao Benfica, Diogo eh, pergunto-te como é que foi essa experiência ao fim de seis vitórias ou melhor de seis, de seis viagens até ao Jambor desta feita trouxeram mesmo a final eh, trouxeram a taça para para Guimarães Olá Ricardo, boa tarde a todos os ouvintes sem se dúvida uma experiência inolvidável só mesmo quem esteve lá, e quem esteve lá aqui no Guimarães, como eu já havia dito é que sabe o que é que nós sentimos. Ao final de, de 6 tentativas, conseguimos trazer a vitória para, para Guimarães, e principalmente depois da vez que nós tivemos um amor que, que perdemos com o Porto, e perdemos bem por 6-2, uh, desta vez conseguimos, apesar de achar que fizemos um jogo fraco, conseguimos trazer a vitória para Guimarães. Diogo, descreve-nos lá como é que foram esses, esses momentos em 3 minutos, a vitória estava a perder mas deu a volta como é, qual é que foi o sentimento que, que se viveu no Jamor por essa altura? Olha, para, para ser sincero, eu acho que ninguém estava à espera nem sequer do empate, porque o ambiente estava um bocado morno nas bancadas, exatamente, para, para, a, apesar de Vitor, na segunda parte, para estar com o maior domínio, não não está a conseguir produzir jogadas de pronto, futebol ofensivo, eu acho que quando o Ion surge, acho que foi, foi a loucura total no, no estádio, foi inexplicável, e ouvi-lhes dois ou três minutos, como tudo disseste, quando, quando o Ricardo apontou a um 1 Uh, só para explicar, no meu caso, o meu pai acabou por me rasgar a, a camisola oficial do clube, por isso nos festejos, por isso acho que foi, foi inexplicável mesmo, é, é complicado dizer tudo aquilo que senti porque só são coisas do momento, mas foi, foi das minhas experiências da minha vida. Ok, Diogo, obrigado Fica de facto as declarações De um fervoroso adepto Do Vitória, claro Vitória Sport Club que conquistou A final da Taça De Portugal toda e toda glória, clube O hino do Vitória Sport Club Interpretado por José Alberto Reis és que chega a altura de abrir também as hostilidades em estúdio e vamos começar pelo Marcelo que já vai agora na cabeça. Marcelo, uh, como é que foi esta final perdida mais uma por 2 a 1 um desta feita, não foi pelo menos Belenenses 92. Não foi aos 92, mas mas tá o sentimento é igual, pronto. A desilusão não é não é tão grande e sinceramente não me senti tão desiludido como por exemplo a derrota no Estado de Dragão ou por exemplo como a final da, da Liga Europa mas ver bem fica perder e ver perder uma, uma taça de Portugal ver perder um título uh, é sempre complicado e é triste para os, adeptos, para os adeptos benfiquistas tem sido um final de temporada para esquecer uh, parece mesmo um pesadelo, voltando um mês atrás ninguém diria que o Benfica iria estar nesta situação o futebol é mesmo assim Aliás, a diferença entre os esportingistas e os benfiquistas é que nós já há muito que sabíamos que nada ganhávamos. O Benfica só soube agora, não é? Não tem razão, Rui. É verdade. Não, mas tem, tem, sido, tem sido um final de campeonato, um final da época, digamos, muito complicado. Uh, não sei até que ponto isto não trará consequências para o futuro do Benfica porque de um momento para o outro mas também é verdade, de um momento para outros jogadores aqueles jogadores e treinador e tanta a equipa que para a maioria dos adeptos eram uns autênticos heróis, de repente passam a ser uh, uns autênticos fracassados e passam a ser os vilões e a culpa é toda deles também temos que compreender que os jogadores que fizeram o Benfica chegar a estas finais e o treinador foram os mesmos e também acho que a indignação que tem, que tem sido prestada por alguns adeptos por parte da equipa e principalmente o treinador também é um pouco exagerado. Agora, relativamente ao jogo em si, eh, uh, o Benfica não fez fez um jogo da que eu estava já à espera, não estava à espera que o Benfica fizesse um grande jogo. Acho que o Benfica neste momento, psicologicamente a equipa está muito abatida, não estava à espera que o Benfica entrasse como me habituou durante esta época, e entrasse do dono e senhor de jogo, com aquele futebol ofensivo, a criar mil e uma oportunidades e depois talvez se calhar conseguir golear o Vitória de Guimarães, não estava à espera disso. No entanto, o Benfica até Entrou mais ou menos no mosaico entrou bem. Bem fica na primeira parte é melhor que a melhor Cavitório, mas estava a fazer um jogo muito pouco conseguido, espaços ia surgindo mais para pelo, não era para aquilo que a equipa estava a jogar, mas pois pela diferença de, da qualidade técnica de alguns jogadores como Gaitán, como como Lima, que iam criando algumas oportunidades, só eles e as oportunidades iam surgindo. O Benfica acabou por marcar um golo fortuito, foi um golo que surgiu Uh, acontece mas o futebol é mesmo assim na segunda parte o Benfica entrou, não sei não sei se seria cansaço não, não percebi uh, o, o Vitória tornou-se do ano e do jogo apesar de não estar a fazer também um jogo muito bom estava a ser melhor que o Benfica estava a criar mais oportunidades estava a ser mais ofensivo mas a partir daquele momento quando chegou mais ou menos 70 e tal minutos nunca pensei que o Benfica iria, iria perder o jogo acabaram por surgir dois golos Dois, dois golos que, para mim, são dois erros de Artur. No primeiro, o Artur, que também já nos tem habituado, aqueles aqueles pés, não, não, não percebo muito bem como é que ele não treinar aquilo, mas, pronto, não consegue bater a bola para muito longe e acabou por surgir um golo. Mas, pronto, também um golo que temos também temos de ser corretos e era um golo que era fora de jogo. Pronto, não estou a dizer que o Benfica perdeu por causa desse lance, mas se fosse ao contrário, era mais uma semana de jornais e uma semana de, de comentários que o Benfica tinha sido ajudado e tudo mais, que é o costume, mas, pronto, foi um golo fora de jogo, mas mas tudo bem o segundo gol é um frango de Artur apesar da bola sofrer um desvio penso que é um remate muito fraco e o desvio acaba por ser fora da área e não desvia a bola para para para por exemplo uma zona completamente indefensável para o guarda-redes não acho que Artur foi mal batido falta dele ali reflexos não percebi pronto o Benfica acabou por perder o jogo acabou por perder bem depois daquela situação ao fim do... Já, do vamos, já vamos ter a oportunidade, depois não, mais é, à frente falar disso. deixa-me só apontar uh, uma coisa que, que ainda gostei menos no jogo, foi, por exemplo, aquela atitude que o Benfica teve de não esperar pelo pela entrega da taça ao adversário Também vamos adversário. ter a oportunidade de falar isso ah, mais vai. à frente okay. nesta uh, neste, neste programa que hoje começou um pouco mais cedo, deixa eu também dar desde já uh, voz aos nossos ouvintes já recebemos uh, uh, uma, algumas SMS, vou ler a primeira uh, Jorge Jesus deve continuar no uh, Benfica porque assim vão ganhando medalhas e já é bom, diz o Luís Cunha de Passos de Ferreira uma outra mensagem diz que uh, de facto Jorge Jesus também deve continuar e uh, este o nosso ouvinte diz que é do Porto e quer que ele fique quer que ele continue porque assim é de longe mais fácil ganhar uh, SMS do Pedro Rocha, daqui a pouco mais uh, mensagens uh, que também já nos vão chegando 917772526 uh, para dar a sua opinião sobre se o treinador do Benfica deve ou não continuar à frente da equipa numa altura em que a SAD do Benfica está precisamente reunida para decidir o futuro de Jorge Jesus uma reunião de urgência convocada por Luís Filipe Vieira ao final da tarde de hoje, portanto provavelmente ainda hoje haverá provavelmente ainda hoje haverá uh, novidades quanto à uh, decisão da continuidade ou não de Jorge Jesus Rui, pergunto-te se aquelas lágrimas libertadas por Jorge Jesus uh, de desespero, acredito eu uh, na altura em que o Vitória fez o segundo golo, uh, são uh, a imagem de um uh, treinador que acaba por perder tudo quando tinha tudo na mão É verdade, eu quase que me atrevia aqui, ou melhor, vamos me atrever a, aqui a, a parafrasear alguém que escreveu que, aproveitando aquela letra do Paulo Gonzo, ganhei quase tudo, mas quase tudo foi demais, ganhei quase tudo, tudo menos as finais, portanto, na realidade, eles têm mesmo até e tem mérito por isso, obviamente, conseguiram disputar as coisas todas até ao fim, Teve muito azar, como uma evidente também, é, mas de qualquer forma, é, é como diz o, o Rui Beloso, e hoje estou um bocado de <risos> uma letra que é, que tem um título só um pouco mais de azul, escrita pelo Carlos Tepo ao Rui Beloso interpretar, que diz Há muito quem beba do fino e coma em pratos de marfim A gente primeiro come a relva e faz a festa do fim e realmente o que faltou foi realmente isto foi primeiro comer a real e fazer a festa no fim é, acho que quero os jogadores, quer, quer a massa associativa viviam um pouco daquelas declarações não sei se extemporâneas eventualmente até concertadas ou pensadas de Jorge Jesus que dizia que o estava numa posição invejável e que era uma época extraordinária enfim, por aí adiante em que chegou-se fim azar ali no Dragão indiscutivelmente no Chelsea, muito mérito na exibição que, que efetuaram, mas igualmente azar no fim e, e agora no amor foi aquele primeiro golo que dá a impressão que o defesa do Guimarães que aliviou a bola ela bateu na cabeça de um polícia e entrou pela dentro e depois o Guimarães também teve sorte teve a, a equipa de arbitragem que não viu aquilo fora de jogo, é, errar é humano, era um, estava posicional, o outro induziu em erro, foi um lance muito rápido, mas o facto é que estava em fora de jogo, não é? e o fica sofreu assim o empate, e depois num desvio de, na perna de Luizão, e com muito de mérito do Artur, na realidade dava a impressão que estava a conversar com a polícia que marcou o primeiro voo estava distraído quanto ao mate e claro, ela lá bateu nas redes e quando mal se acordaram estava o treinador a chorar e fazia lembrar aquela história que eu já disse hoje não jogo nada, é só choradeira que chorava lá no Rui Costa e o Vieira ali na realidade quem estava a chorar era o Jorge Jesus e pronto, é, é o que temos eu sei bem o que é isto infelizmente porque já sofrido mesmo mal Não chorei mas que muito com muita azia andei a pastilhas Re e água das pedras para 15 dias seguidos uh, o meu peso felizmente nessa altura foi teve um, um desfecho favorável portanto consegui abater uns quilos à custa disso mas estou agora a brincar mas é em 2004/ 2005 com o peseiro que hoje acabou de ser despedhido do Braga tivemos também a beira de tudo E, e no fim não ganhamos nada e com aquelas demais, é, é, é só menos as finais, só não ganhamos as finais. E como foi exatamente isso. Portanto, há que reter ali três ou quatro situações assim para para terminar Os finais Portugal geralmente nunca são grandes jogos. Eu vi isso no ano passado, em que o Sporting perdeu o a Académica, em que até estava a, fiz a, a fazer um final de temporada até muito agradável, em que fez um jogo miserável contra a Académica e acabou de perder o jogo. O Benfica fez o, deve ter sido os piores jogos da época, em termos de exibição. Na segunda parte, aquilo parecia um jogo de solteiros contra casados. Mas, claro, o Guimarães nunca tirou a mira do do, do Arthur e, e conseguiu marcar os dois golos. Mas, o e Benfica neste momento tem que lamber as feridas, é indiscutível. Eu não sei se neste momento a reunião da SAD será para para despedir o treinador ou para saber se ele irá ficar dois ou quatro anos, como dizia Luís Filipe Vieira. Outra declaração também em tempo festiva, não é? Porque isto depois o céu começa a desabar sobre as nossas cabeças. E eh, nós dizemos aquilo que Ainda nos apetece. Ainda por cima céu é azul, não é? E o céu é azul, exatamente. Mas neste momento está negro, e de maneira. E, e claro, eu, eu tive muita pena. Eu vou só contar aqui uma história em que eu estava em Lisboa, eh, junto ao, ao antigo pavilhão Atlântico, e agora o Meo Arena, em que fui algumas vezes ao centro comercial, que estava ali em frente ao Vasco da Gama, e... Eh, era era um arsenal de, de benficistas todos equipados, eles eram senhoras, eram senhores, eram meninos, eram meninas, eram novos, eram velhos, aquilo era, e até parecia que estavam nas imediações do, do, do Jamor ou do Estádio da Luz depois da final da taça não vi mais nenhuma camisola eu não dei lá a espreitar para os cestos do lixo a ver se vi a dar algumas e tal mas não, portanto provavelmente como aquilo arrefeceu devem ter colocado um casaco por cima mas ironia à parte acho que o Benfica merecia ganhar algum troféu isso sem, aliás na, na, na final da, da, da Liga Europa nós tivemos a oportunidade de fazer aqui o relato e eu manifestei-me até consumir en off muito zangado pelo facto em ficar perdido partido isto não é não é ironia não é não é estar aqui a a, a brincar, é mesmo verdade eu queria que o Benfica ganhasse a final da, da, da Liga Europa obviamente, quanto ao campeonato era bem diferente, Porto ou Benfica a mim não causava rigorosamente alegria nenhuma e o Guimarães queria que ganhasse a taça obviamente, ao nosso berço da nacionalidade, já tinha ido seis vezes hoje já amor e ponto com maior ou melhor brilhantismo eu é, vou por trazer essa, trouxe, essa... Trouxe, trouxe o caneco não é? trouxe o caneco <risos> E depois, aquela fuga da, da Águia Vitória, que era mal pronúncio, aquilo foi mal pronúncio, claro. A Águia deu-a portanto, a Vitória deu-a o, o Guimarães apresentou-se lá com dois vitórias, que foi o Rio Vitória e o Vitória de Guimarães, portanto, só podia... Vitória Sport mesmo. Club, Vitória Sport Club, Vitória S, Sport Club portanto, duas vitórias, duas. contra uma que fugiu, portanto, aquilo, procura-se algures. E todas e eu... as vitórias, aí ele a Vitória. <risos> Eu leio mais uma SMS e antes de fecharmos este espaço, vamos ainda escutar uh, quero o treinador Rui Vitória, quer também Ricardo, que entretanto já é o jogador do futebol Clube do Porto. Há aqui uma SMS que não vem assinada, e excepcionalmente vou ler, que diz que uh, que Jorge Jesus deve continuar, deve seguir à frente do uh, Benfica, Uh, é uh, a opinião deste ouvinte um outro diz que uh, diz olá boa tarde boa tarde também para este nosso ouvinte Uh, que é o José de Passos de Ferreira, diz que o Benfica, uh, o Benfica ainda pode ter um título o uh, calado pode ganhar o uh, brigo <risos> fica a uh, brincadeira deste nosso ouvinte vamos então escutar as declarações uh, de Rui Vitória e Ricardo no final dessa conquista da Taça de Portugal Não é fácil chegar ao glamour, ganhar uma taça de Portugal, ainda muito menos. Depois ganhar uma taça nessas circunstâncias, um, ainda mais difícil se torna, portanto, nós conseguirmos ultrapassar estes estes obstáculos todos e chegar aqui, uh, e fazer esta esta exibição e ganhar um jogo destes, um, deixa-me muito orgulhoso, muito satisfeito e ao mesmo tempo a dizer que vale a pena, vale a pena trabalhar como nós trabalhamos, vale a pena sermos as pessoas que nós somos. E isto, estas vitórias acabam por dar, no fundo, corpo aquilo que nós todos pensamos, idealizamos e trabalhamos. Um o 0 é um resultado curto e, como se viu, se não desistirmos, podíamos jogar melhor. Aquele gol na primeira parte foi uma felicidade, pois conseguimos dar, uma volta, dar a volta. E a melhor forma para deixar o Vitória com a conquista da Taça? Sem dúvida, sem dúvida. Bem este grupo ficar na história em grande mesmo sem se então uh, no uh, fecho deste desta primeiro deste primeiro espaço uh, com as declarações quer de Rui Vitória que diz que foi uma vitória muito especial, o uh, Ricardo, o agora avançado do futebol do Porto, que aquele placar, um dos golos diz que o uh, primeiro golo do Benfica foi uma infelicidade. Vamos então aos nossos compromissos publicitários, já voltamos para continuarmos a falar da Taça de Portugal. Até já. Estamos de regresso, então, para esta nossa segunda metade do programa, vou chamar assim, nós hoje começamos mais cedo, começamos depois das 18 e 30 e vamos continuar, pois, claro, a analisar essa final da Taça de Portugal e daqui a pouco avançar também para outros destaques. Vamos começar agora por ouvir as declarações de Jorge Jesus, também para o Daniel entrar um bocadinho mais, de uma forma mais alongada do no nosso programa, Jorge Jesus que diz que a derrota não é influencia uh, o seu futuro no Beirica? As coisas antes do jogo, deste jogo, já estavam, já estava portanto, daquilo que nós eh, comunicámos e falamos com o Presidente, as coisas já estavam tão definidas, uh, ou mais ou menos definidas, portanto, este jogo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois tu perdes aqui uma final, ninguém fica contente, nem eu, nem os adeptos. Uh, é um sentimento uh, de não podermos uh, ter conquistado Uh, mais uma final é verdade que só se ganha quem está nas decisões nós tivemos nestas duas finais, portanto só as boas equipas é que conseguem estar, uh, mas também é verdade que não conseguimos conquistar nenhum troféu Daniel, uh, pragmático, Jorge Jesus a uh, fazer esta análise após a derrota na final da Taça de Portugal, tinhas pedido que o Vitória conquistasse o troféu uh, é isso que aconteceu aquilo que desejavas, uh, como é que analisas e uh, respondendo também à pergunta da semana, que os nossos ouvintes também podem responder 91777 2526, deve ou não Jorge Jesus continuar à frente do Benfica? Bem, para nós portugueses, claro que Jorge Jesus deve continuar à frente do Benfica, não é? Uh, assim a festa dos melões continua, como dizem os portistas, estou a ser um pouco, um pouco sarcástico uh, o Benfica não jogou muito na, na na final da Taça Portugal eu acho que caiu, caiu muito a pressão de ter perdido o, o campeonato e a final da Liga Europa E, uh, e isso e isso uh, entrou na cabeça dos jogadores de uma forma e depois o Vitória o Vitória de Guimarães uh, superou as superou as coesas e com o querer um clube que, que toda a gente sabe e que eles até nem recusam que está com os salários em atraso, está pa, a passar uma grave crise financeira. Uh, o querer foi muito maior e o Benfica acabou por cair. Uh, agora Jorge Jesus Uh, passou de Deus a diabo, vamos ver Não o que Não é Jorge Jesus, é Jorge jejum jejum Gijun. Jorge jejum Gijuns. Gijuns. Passou, passou de, de Deus, de fica, fica, fica, vai-te embora ninguém se safa naquela equipa até o Cardoso disse lá ele que se calhar apontou-lhe o Deus e -de disse se fosse eu a treinar se calhar ganhávamos esta e final eu estava a ver se os adeptos iam fazer quando ele chegou à luz como os do Porto fizeram com o Adrian tentar incendiar o automóvel mas não, não for é, bem, bem. Tão, não foi tão longe isso já foi tempo, já foi tempo hoje hoje Oi, Rui, estás muito estás muito musical, eu gosto disso, parece quase o Tony Carreira, só falta aqui os violinos. Olá, uh, e não compreendo, também vou já puxar a, a conversa para outro sítio, não compreendo como é que os benfigistas conseguiam gozar toda a época com o Sporting, não é? Afinal de contas... Ganharam mesmo. Ganharam, final, ganharam não mesmo, é, não, é, não é. é? Só alongaram... Nós fomos a desenganar os mais cedo. Exatamente, <risos> vocês já estavam mais eh uh, mais que mais e antes do que ia acontecer os benfiquistas e não a frustração não foi tão grande. Não foi tão grande, vocês já estão ás para. o tripleto, o Benfica no fundo até o Concórdia, disse-me há muitos amigos meus benfiquistas, o tripleto está lá, fez tudo. Uh, mas pronto, para o ano há mais, não é? Agora restam os benfiquistas Tomar Reni nas próximas semanas não é Para estar Esta é a fase de pressão Depois vem a fase de recuperação E depois lá para início do campeonato Antes, antes o mês Vamos ter certamente aquela euforia inicial de Que o Benfica vai ganhar tudo e a todos E até vão a Maior parte dos benficistas vão dizer que vão ganhar a final da Liga dos Campeões em casa Vai ser Vai ser tudo junto Vai ser... Vai ser mais bonito com a boleia da nossa imprensa desportiva, que tanto faz para que a política Aliado, seja agora, agora, o maior do mundo e arredores? Para... A música de, antes dos jogos do Coisa Vai ser aquela senha do Paulo Carvalho E depois <risos> do Adeus e depois do, O Rui é a musical de hoje Vamos escutar então para lançarmos um outro depois tema Depois do Adeus Jorge Jesus <risos> a falar sobre uh, Aquela situação Entre Oscar Cardoso E o próprio treinador Jorge Jesus que diz que Cardoso perdeu a cabeça estava de cabeça perdida entre aspas por, por termos perdido aquela final ou esta final uh, mas naqueles momentos uh, mais complicados para todos uh, tivemos que eu tive de lhe dizer que um, quem perde quando se perde, perdem todos não é o colega A, nem o colega B e portanto depois o Oscar uh, ficou tranquilo e pediu desculpa ao colega um pedido de desculpas mas, que Marcelo pergunte-te estava... agora sim uh, pergunte-te até que ponto é que tem uh, é que pode ser aceito este pedido de desculpas uh, numa numa equipa e num jogador que é profissional e sabe que não pode ter este tipo de atitude Sim, é verdade uh, eu acho que o Cardoso tem uma atitude reprovável Uh, fica sempre mal uh, ainda por cima depois de numa final ainda por cima perdida, ver uma situação daquelas com com o um treinador mas há uma situação que apesar de tudo acontece bastante no futebol lembro-me de dois ou três casos uh, em que aconteceram coisas semelhantes uh, lembro-me de uma vez por exemplo Ricardo Quaresma insultar literalmente José Aldo Ferreira durante o jogo e pronto, são situações que cabem mal e quem é adepto e quem gosta do clube não gosta de ver aquela situação não gosta de ver o uh, Por exemplo, o nome do clube mais chato por causa de situações destas, porque são situações que, que bom, geram polémica e põem o, o clube a ser comentado e a ser falado, mas não pelas melhores razões. Mas, por um lado, eu também eu me fizer do lado do Cardoso, que, que acredito que ele gosta do clube e que sinto ao clube, compreendo um pouco a frustração dele, ele explodiu e acontece, tem desculpa, não sei mas eu compreendo. Que tipo consequências é que agora poderão atribuir? Nenhum, mas eu só apuntou para Jorge Jesus e disse, qual era a marca, quem é que te arranja as ciclas que tu comes? Ele perguntou ao André Almeida, ele virou o André Almeida, não sei-nos quanto isso. É assim, é assim desculpa lá, deixa-me só, a Marcelo, deixa-me só, deixa só dizer uma coisa, o Jorge Jesus já devia ter a noção de que, como era o Cardoso, os adeptos cantam sempre, ele é ele é, perigoso, é o Oscar, está com o Aro Cardoso, não é? Sim, é então arranjem lá uma carrinha celular para o homem, e o homem bem de bem, do, de casa dele para o estádio, na carrinha celular. Quando acaba o jogo, mete o homem ah, na carrinha celular e manda-se embora, que senão não, ele vai bater em toda a gente. Ah. E eles estão sempre a dizer que ela é perigoso, eu acho que ele está com a cara doce. Arrangem maneira do homem não ah, falar com o treinador. onde é que tu compras a Chico? Pergunta ao André Almeida, pronto. isso dá-se logo aqui. Ah. Não, é uma, é uma situação complicada e, e, voltando à pergunta do Ricardo, Não sei até que ponto será possível manter na minha equipa Jorge Jesus e Óscar Cardoso. Acho que é o fim de linha para um dos dois. Penso que ali a relação... Qual dos dois entra? Uh, até a final da Taça de Portugal, sempre defendi aqui no programa, que gostava que Jorge Jesus continuasse. Apesar de ter os seus defeitos, também sem as suas virtudes, e apesar de tudo, não acho um mau treinador. Tenho os defeitos, como todos têm, não há treinadores perfeitos. Até Mourinho, que é considerado por toda a gente o melhor treinador do mundo, foi despedido do, do Real Madrid sabemos que às vezes as coisas não correm como como poderíamos pensar, e por exemplo podemos pegar no, no exemplo do Bayern de Munique, que agora aos olhos de toda a gente é a melhor equipa do mundo, no ano passado passou uma situação com uma semelhante à do Benfica perdeu a, a final da Taça da Alemanha perdeu o campeonato também na reta final, perdeu a final da Champions, é, e o também, treinador e irmão Teves, e vermelho, um não, não, vermelho, a estar ganhando o gol não, não, estou a da situação, se... mas o treinador manteve de um ano para o outro e este ganhou tudo. As três competições tinha perdido e ganhou. Vocês têm lá o Robben, o Muller... Não estou o... a dizer isso. E claro que são campeonatos, Marcelo, então, são depois campeonatos da, diferentes. Do, depois da final da, da meio taça... Meio... Depois... Acho que não há condições para o Jorge Jesus continuar. Penso que não, não há condições, depois daquilo que se passou da, da própria atitude de alguns adeptos, que acho que também foi exagerada, o de atirar as cabeleiras. Estavam alguns com as cabeleiras não. para se atirar não. nas torres. Penso que é exagerado e penso que nota-se ali que o, que o Balneário não está com Jorge Jesus eu, eu vou, posso dar a minha teoria eu penso que por exemplo esta situação que se passou com o Cardoso quando subir vira para André Almeida é pela não utilização de Malgarejo penso que terá sido por aí também Malgarejo Paraguai não sei se será se ainda mesma terra ou tudo mais mas já depois da final da Liga Europa também parece haver uma quesila entre os Operas e Jorge Jesus e nota-se que ali há qualquer coisa no Balneário que não estava a até correto os jogadores não estão não estão de acordo com algumas opções de treinador de certeza e depois quando as coisas não, se as coisas corressem bem pois os resultados também não, claro, não ajudam re, os resultados não ajudam e é claro que aquilo começa a fomentar ali quesilhas e os moleis começam a crescer e tudo, não, vocês estão todos contentes com os moleis <risos> eu adoro, mas assim sinceramente adoro esta situação dos deportistas, é o que eu digo o Porto quando começa a época entra sempre a ganhar oito competições, que as quatro que pode ganhar e as quatro que o Benfica pode perder mas ganhamos sempre qualquer coisa não ganhamos, <risos> não ganhamos, desculpa Marcelo, é assim, nós acabamos por ganhar alguma coisa é Sim, assim, é vocês pensavam estavam nós só íamos ganhar a supertaça e a supertaça e não sei o que pá, ganhamos o campeonato, é a coisa mais importante eu acho que o Rui uh, eu acho que que o Rui sabe e a dimensão que o futebol português tem, toda a gente deve saber uh, o, o mais importante é o campeonato e o futebol Sim, que o Porto diz sempre é fazer um bom campeonato ir aos oitavos de final da Liga dos Campeões, dassem um bom cacheia para a época não. e uh, tentar então, ganhar e a Taça foi, de Portugal, a Taça do Reino, do que Por essa no... equipa que foi o Málaga ganhar. Mas uh, mas o que é que tem o Málaga tinha uh, podemos saber que o Málaga tem três ou quatro vezes superior o orçamento ao do Porto. Mas acho não que é. não paga. Não, os juízes. Não, não é não paga, é sim. Pelo menos as queixavam que o, aquilo o estava. O Sporting também tem um grande orçamento e não paga. É a mesma coisa. As do Sporting é um caso <risos> ou... ali Parte, Numa, parte. É, não, essa, não pode chamar nisso porque acho que Não, não, é, assim, mas, tem mas vamos ao... lá, mas vamos ao Sporting. Ai, tem muito. Tem muito. O Estrela tem esses telhados. Não, pois acabamos com que, que eu, também, sinceramente puxando agora a conversa para o Sporting. Eu acho que este este presidente veio uh, a reconstruir o telhado que os outros todos deixaram abaixo. E ela, nada, mas mas não, tem pancas Mas tem, eu acho que tem começado bem em algumas coisas. Eu acho que não há sim, tanto sim. não falo o diretor disto o o diretor já engenharia disse: "Tem uma tentação. Eu quando vi a beira das cataratas de Niagara, e sem o homem, viu aquilo vai -se, vai se matar, é impossível, mas não. Eu regresso. Pronto, vá lá, vá lá." Rui já, olha, já vamos... a coragem. Não? Rui vamos avançar, pergunto-te também uh, rapidamente uh, com um simples sim ou não se Jorge José deve ou não continuar, não vai ficar. para mim é indiferente. Tenho pena daquele Sporting. Sabias e que, sabias que tinha no Sporting? Não desdenhava, sinceramente. Hã? Ah, Não, és para fazer melhor figura com o Oceano, <risos> o Sapinto, <Sá> <risos> o Gesualdo, que, o, o Bel Cáutron, que, que assim então... Desculpa, o Gesualdo que, é o único treinador que vocês tiveram. E vocês tiveram ali no e mandaram embora, foi uma pena, era ter apertado Três campeonatos em quatro anos Quem ele? Tomara que vocês ganharem Tomara que vocês ganharem E, e dando-lhes uma final da Taça de Portugal Que eu estava lá Paciência, Rui, muito, uh, disseres que por diante seria igual Mas o que é que achas que vai acontecer então? Fazendo a pergunta de outra forma eu acho que qualquer qualquer um dos dois neste momento vai ficar na fotografia Luís Filipe Vieira, pronto falou da situação, ah não, é para continuar até estamos a discutir a duração se não for dois é quatro anos, agora fica muito mal na fotografia, e Jorge Jesus pegou-lhe na palavra agora disse, não, não está em causa a minha continuidade portanto, qual, qualquer um dos dois vai sair beliscado eu, eu sinceramente... E se, e se falando aqui num no, no plano hipotético se o início de temporada não começar da melhor forma, não, o, que é que, o que é que há a fazer? Aquele bruxo brasileiro, ele foi ontem embora, mas ele disse que voltava na, na próxima época, portanto temos pelo menos essa garantia e acho que o Jorge Jesus vai continuar sinceramente, para o bruxo dizer que vem de Era melhor bola, terem contratado o Luiz de Fafo, acho que ficava mais barato, 40 mil euros por mil Eu, Paulo Sporting, acho que aquilo já não vai de bruxo, vai ter de ser uma bruxa mas boa, <risos> mas porque boa. aquilo é um feitiço Mas <risos> oi vamos avançar vamos para um outro plano vamos para um outro feito isso vamos uh, falar da transferência das casa falta do Rui, mas uh, porque o Sporting é visando neste caso na transferência já de Rames Rodrigues e também de João Moutinho para o Mónaco em caixa de 70 milhões de euros para o futebol do Porto entretanto também Radamel Falcão já está uh, no clube francês um... só falta mesmo Pinto da Costa não, não. <risos> uh, Rui o que eu te perguntava é uh, se de reves na posição que o Sporting assumiu uh, ou pelo menos alguns dos dirigentes e o próprio presidente de uma forma indireta quando fez referência à perda de qualidades de Pinto da Costa em termos negociais Bem, quando as qualidades, eu acho que isso que é, é inato qualquer um de nós, portanto, com uma avançada idade, nós vamos perdendo faculdades e qualidades e pronto, essa situação toda. Uh, mas eu acho que o Pinto da Costa, apesar, o Pinto da Costa apesar de tudo, está em forma, que eu tive cuidado de ouvir a entrevista que ele deu à Fátima Campos Ferreira e revelou ali alguma ironia que eu gostei de ouvir. E que penso que por, tá, nunca mais volta a ter um presidente Não sou eu que penso, é toda a gente que nunca mais volta a ter um presidente igual àquele Relativamente ao, ao João Moutinho Nós fomos comidos ali de enjinhos como é evidente E não há que moderar as palavras Tivemos um presidente lá que foi o Dr. José Eduardo Betancur Que era administrador bancário que é um reputado economista e gestor, enfim, que conseguiu, de uma, de uma assentada só, desfazer-se do... Do melhor do a preço de um jogador de plantel para este saldo e depois não ao cautelar a situação dos 25% da transferência das mais valias numa futura transferência e não teve o engenho nem a arte de colocar no mínimo uma cláusula de, de, de, de transferência que salvaguardasse um pouco é, o Sporting. o ponto o foco do Porto fez um negócio melhor para eles é um facto que foi com o Sporting que foi que o foi comido, a engenho foi. Mas é a circunstância, e pelo menos aprendemos nos erros para a, para a próxima tentarmos não cair na mesma situação agora. Mas estão em vocês não conseguiram vender por porco a preço, não é? Vocês não podem estar arrependado. Vocês e... o máximo que conseguiram vender foi 11 milhões ao Porto. Não havia ninguém que eu queria comprar naquela altura. E agora, a estar insa queixar de por ter vendido Sim, por fim assim, o mais grave, o mais grave da situação foi são os contornos que levaram o até à banda dele. Foi o entrelaçamento essa situação toda, pronto. E, e, de certa forma, eu também o compreendo que ele, para pagar aquele aquele jogador que foi agora lá buscar por 4 anos ou 3 anos os meia-lobe, já, já deu também uma contribuiçãozinha às finanças de suporte. E, portanto, se nós contabilizarmos os ordenados, não pagamos aos meia-lobe nesses 3 ou 4 anos, penso que não, não será assim tão desvantajoso quanto isso foi um negócio impossível, são 3 milhões e meio, numa altura em que se está a contar trocados, é uma verba substancial. Fomos comidos anzinhos, fomos. O que é que podemos fazer? Tomar precauções da próxima vez. E se possível, evitar luciar com estes senhores, é um facto. Mas o problema é que vocês precisam de dinheiro. E Todos nós precisamos Sim, de dinheiro exatamente. E toda a gente sabe que os coisas portugueses são vendedores exatamente eu acho que eu, eu acho que o único clube que neste momento deve ter depósitos a prazo a fartasana deve ser o porto porque vendeu mais de 500 milhões de euros de, de jogadores e, e pronto e mais 70 milhões agora vem mais uma uma carrada de jogadores já estão quatro ou cinco contratados mais Icar, três a, já três ou quatro já. brasileiros e depois daqueles todos se aproveitar o ou dois como é o costume Ah, bem, mas se é o preço de futebol, todos nós sabíamos, não é? Não, é o preço dos barretos que se enfia. Ah, os barretos? Não, não, não, é, não, é pode, play, pode, não é o preço de futebol, pois, é o preço dos barretos. Vocês têm enfiado ali umas barretadas o... e todos. Nós também não somos os entes para Mas as barretadas oh. dão troféus. Dão troféus. As Sim. bolsas esbarratadas não dão nada Sim, mas não dão contas dão, dão cabeças, dão cabeças de presidentes dinheiro. As bolsas esbarratadas dão cabeças Só rola cabeças presidentes e treinadores Mas pelo menos há mas candidatos às eleições Não o, importa o que, o que eu não sei se equipa, acontecerá Mas olha, nunca disseram sair. que a equipa que se ganha não se mexe Correto Tomara eu ter pinto de começar a presidente do esporte, Achas não? que alguém, se ganhassem, vocês ganhassem uh, 8 campeonatos em 10 anos Vocês criam outro presidente? Não, eu fazia com aquela anodota do, do avô Ou, ou, ou, ah, do ou, ou assim, vocês que, vão ser como Ou vocês partem do O avô perguntou ao avô, avô, avô Quando é que o avô chegou cá pela última vez Ela, Isso eu fazia oito anos, tamanho oibado Oito campeonatos em dez anos, uuuu Tantos <risos> eu, eu não tenho sonho Vocês não me vão ser como o Benfica, não é? Vocês ganham, um, em 12 anos Que estava o Presidente, ganha dois ou três dois campeonatos Quatro taças da Liga e é o maior E o, e o treinador fica, fica, fica, fica Por trê, amor de Deus trê, Isso, três, da, três da Liga e uma auxílio, e um auxílio. auxílio Isso é impensável no Futebol Clube do Porto Eu acho, não é? não sei, vocês já, vocês já estiveram longos períodos de jejum de eu sei, mas de 19, mas e, ainda não era vivo e não, pode... não, ah, não, não, não venhas falar este agora este na RTP Memória porque assim, vocês vão continuar a ver as vossas Sim. vitórias na RTP Memória Sim. nós não, nós já vimos eu já vi o Futebol Clube do Porto a vencer muitos troféus europeus ao ah, vivo, mas o teu pai não, ah? não tinha visto o meu pai ou não era? Por... viu em, em 87 eu também vim vi o teu avô é 19 anos muito menos É, dois, como diz o Pinto da Costa, o céu é azulitam e há uns sportistas, e eles e eles passaram esse jejum e são grandes sportistas, Deus claro, os têm claro. e hoje, e ainda bem que eu sou sportista, não é? Porque assim, e, e é, eu eu sei perfeitamente que que nos próximos anos não vão ver o o Porto a ganhar troféus europeus, ó e, depois de vir estes magnatas russos todos de investir milhões e milhões, todos nós sabemos que o futebol o futebol português o Sporting também gastou muitos milhões Que nunca tinha gasto E o resultado foi o sétimo lugar na Liga pois, Isso mas, nem sempre Sabes que os interesses depois Superpõem-se interesses financeiros E aquelas cenas do... Sabes que a UEFA também no fundo... Nós somos muito pequeninos na ah, Europa mas, não, mas, é, mas vocês aí soltam um café com leite oh, e a fruta pois, pois. E conseguem oh, fazer é, carreira agora ah, parecem os beifiquistas a falar no Natal Não, é? não, não é, é Vamos vamos avançar para um outro tema Vamos falar de novo de treinadores Neste caso do teu treinador Vítor Pereira Daniel, sei que Não eras a favor da Da... No, da da renovação de Vítor Pereira, mas um treinador que não perde nenhum campeonato não merece uma mais uma oportunidade de manter-se à frente da equipa. o Vítor Pereira foi uh, outra o segundo o terceiro treinador em Portugal a ganhar um campeonato sem, sem derrotas. É sim. que é que vamos não, não, vejo muito melhor que o Vítor Pereira em Portugal. Que há, desculpa interromper. Que há uma proposta do Porto para a renovação. Parece evidente, depois das palavras do Agora era feito isso, que agora foi feito isso. Pois, <risos> agora um, um, um, um treinador, estar dois anos no Porto. Se calhar é o, o como treinador principal, deve ser o, o primeiro a ganhar dois campeonatos em 60 jogos seguidos. Não é. Como treinador principal. Ah, Eu acho que o Twitter Pereira deve continuar, não, eu eu não vejo melhor, não quero Jesus, os que me dizem alguns bemfíquas, estás que eu venho para o Porto por amor de Deus, a escutóculo do Porto ia perder muito. o os como diz um Jorge, Jorge, como diz aqui um meu amigo Rui, penso que o Futebol do Porto deve apresentar por menos mais um ano. Eu acho que se deve dar o braço palma palmatório, Eu eu acho com o... Que os adeptos do Porto devem ir para o treinador. Eu, este treinador nunca foi muito consensual na, na massa adepta do Porto. O que é certo é que ele ganhou. Mas tem uma postura ganhou. de seriedade. E não Sim, se o, o, eu acho que o problema tem, dele tem é... Tem um discurso é, modesto. É, eu, eu até gosto do homem, acho que ele, que como postura e tudo... É assim, que, nestes é. nesses últimos dois anos, ele, ele assumiu a equipa, depois de André Biosboas ter ganho ali a Europa. Pá, metade dos jogadores queriam embora. Isto é um facto. E ele reuniu o Cacos. O homem não andou ali juntar a Cacos o ano todo. E o que é certo é que ele conseguiu ganhar o campeonato. Há aquele liga também que equipa já estava treinada, que aquilo foi só é este Or, ano, de vez este em quando. Um este ano aconteceu, o, o, o Futebol Comporto tinha um plantel muito fraco, vamos ser sinceros. Tinha aqueles uns jogadores base que são muito bons. Muitos craques, e, então vendeu os 2 por 70 milhões. Não, e... mas estou a dizer, só É sim, não, não tinha muitas, o, o Jorge Jesus trocava avançados para avançados, essas coisas todas, tinha lá melhores jogadores do banco, vamos, tinha o Rodrigo. que é que com Vocês também tinham o Ierson, o, o Castro. Não. Mas ó, pronto. Vocês é que não metiam a jogar. Bom, aí ela, tu, tu, tu, tu deixaste sempre essa essa essa deixa do Liedson O que é certo é aquilo que a perna que era os 20% lá, a seguradora <risos> conseguiu-nos fazer um passo o campeonato é que ele passa tomara, até que fazia tomar o futebol do Porto eu, eu, e nós eu. esportistas viram um jogador com 37 ou 38 anos não, e num no jogo não, decisivo é, fazer um passo para um golo pá nós tínhamos um, um, olha eu, o engenhar, eu até vou dizer foi do Kelvin, eu até vou dizer há um os... jogador há uns anos que era um mal amado no futebol do Porto que era o Jorginho o que Jorge. é certo é que ele era sempre suplente e ele marcou um golo em albalado Vou dizer ao Sporting Claro Mas tem o campeonato o, o Não, não E olha Outro vou, vou dizer outro Um jogador era, Há muitos anos O Juari Não era um Um, um jogador Sempre titularmos Com o Clube Porto Era um estava no banco E o que é certo É que ele Na final da Liga dos Campeões Lá marcou o golo Ah, e tem sempre e, jogadores assim E, e jogava estar, também o, o, o, o Casa Grande Aquilo que veio dizer oh, que, que fumava daquilo e que faz rir, rir. <risos> Também tem fumado Era avançado Era então. o titular até O tempo, que é certo é que, é que e depois, Temos jogadores como o Kelvin não Andou a desaparecida a época toda Marcou dois golos e cada vez Que nos deu o título assim Eu não importa ter jogadores assim Foram decisivos Na hora tiveram lá Isso, Lá é, o lieto Lá com a perna dos 20% lá um, um passo para Fica, a fica então a nota uh... Que achas que Vítor Pereira Deve continuar Marcelo Pergunto também O que é que achas Do futuro de Vítor Pereira hum, Sinceramente não sei Eu penso que esta, Estas notícias que vieram À baila Que disseram que o Vítor Pereira Já tinha a proposta eu, A me parece mais bluff Que outra coisa Duvido foi o um empresário, muito, foi um é, empresário eu ficou. duvido muito que o, o Futebol Clube do Porto fizesse uma proposta a Vítor Pereira e Vítor Pereira não a aceitasse e cima, a partir do momento que agora o Everton já tem um novo treinador e sinceramente se eu acho que Vítor Pereira é assim tal bom treinador não, não estou a dizer, não tenho qualquer pelo, pelo pela pessoa e, e mesmo pelo treinador mas sinceramente que acho que Vítor Pereira é um treinador para o Porto, acho que não Eu penso que o Peixe Pereira está a ganhar um campeonato. E não foi isso. Não, tu falto, tu não sou sério. Pesca, no, no, ele ganhou dois títulos, o que é certo. Tem a sua justiça e pronto, e fez por isso. Mas agora, que eu acho que foi por mérito dele, claro que não, penso que foi mais de mérito do Benfica nestas duas últimas épocas não, do comércio. O mérito, mérito logo antes. Daniel, estás a perceber o que eu estou a querer dizer? É, este campeonato nem tu acreditavas que o Benfica fosse fosse perder depois do de jogo marítimo, bora. É, é verdade, certo é que o homem na hora H, ele deu, ele deu-lhe ele deu o peitage balas, vamos assim dizer, por toda a gente, por, por presidente, ninguém falou. O homem dá o peitage balas, assumia tudo e o que é certo é como ele foi campeão. E o homem sempre foi um solitário, notas. Nota o homem, eu vi em Paulo Ferreira, o homem deixou os jogadores, ele deixou, ele é daqueles daqueles treinadores, não é como o Maurinho. O Maurinho gosta de sobrepor aos jogadores. Claro. é realidade, bem, é um rei nas conferências Sim. de imprensa, fala, faz aquilo tudo o Vítor Pereira não é assim tem um, um, um grande déficit de comunicação todos nós sabemos sim, sim, sim. os Jorge Jesus também -me, tem mete cada ar goloada mas o Vítor Pereira o que é certo é que conseguiu assim o homem e ele uh, fala na conferência de imprensa diz que as decisões são dele e mais alguma coisa e que ele é o principal culpado pelas derrotas nunca culpa os jogadores é um grande treinador às pô, vezes culpa os árbitros Bah, importa, Muitas né? vezes Não importa. Como vocês estão bem não importa. Aqui, bem, não. Não limpinho, a minha irmã. Você não. Você as culpa. Eu falei nenhum já, meu. Precisa. Tava, É um merdinho agora, foi oh, um pinho, foi vento. Oi. Só Tá certo, certo, eu admito que o estou a colpo foi beneficiado mas o grande beneficiado este ano Benfica não, não, não, não. vamos ser sinceros não, admito isso meu ponto de vista eu acho que, ele é que o Vitor Pereira não estou a dizer eu acho que o Vitor Pereira não é treinador para o Porto não podemos ver só por aquilo que é, que é o campeonato o próprio esportista tem-se frustrado com as carreiras europeias que ele tem prestado claro. ou com as iluminações Uh, muito cedo, precoces, da Taça de Portugal ou do, de outras competições, é isso que eu estou a dizer. E está, não foi muito o, mal. Não, não estou a dizer, foi à final da, Liga, da, da Taça da Liga, depois foi... Não, não poder... foi muito mal a nível de, do... Foi, uh, claro, nós estamos claro, uh, a fase de grupos, foi tranquilo, sim. vocês foram eliminados de um no grupo... É não, é Vamos, sim, é verdade. É realidade, estou a fazer no a comparação. No grupo de Barcelona, não é? Hã? No grupo de Barcelona. Do Barcelona SCA. Como é que fica João? Vamos a 6 anos. E com o Celtic, por amor de Deus, já não é o Celtic vamos que era há uns anos. O Celtic equipa Vasco Porto. Temos ver <risos> ah, essa, <pronto>. essa, situação. <risos> mas, <risos> Bem, vamos, lá, mas, vamos, mas, vamos Vamos ver A teoria, eu acho que o Vítor Pereira acho que não tem o, por exemplo, a simpatia dos adeptos o que é importante também e dos sócios, acho que também ali, tanto do treino, eu, eu parece-me que por exemplo que ele ele imagina que ele tem medo, eles está na beira do do Pinto da Costa, parece que tem medo de falar, parece que tem medo de agir. Eu acho que ele está ali muito pressionado e acho que não tem as condições ou a pressão é tanta que ele não consegue lidar bem com o cargo de ser treinador do Porto. Penso que ele pode ser um bom treinador, não duvido disso, mas penso que para o Porto, eu acho que às vezes... Ainda ser bom treinador, ser -se bom se treinador não chega. Para ser treinador de um clube é como, por exemplo, um jogador de futebol. Pode ser muito bom, chega a um clube grande, depois as camisões parece que pesam. É preciso deste atuto e é preciso ter ter coragem para enfrentar, okay, enfrentar esses desafios. Que não é treinador para o Porto, mas achas que vai continuar à frente do Porto? Eu acho que não. Ok, fica então a opinião do Marcelo, não fecho de mais este espaço, voltamos já a seguir para as últimas da e temporada, para o momento verde e vermelho do ano e também para darmos um cheirinho no uh, no futuro de José Mourinho e ainda na final da Liga dos Campeões. Até já. Estamos então de regresso para a última parte, esta sim, a última parte do uh, nosso programa desta temporada. Estamos uh, já com... Uh vários assuntos uh, tratados e uh, vamos uh, começar agora esta segunda esta terceira parte, digamos assim, do programa com o uh, momento verde do ano e uh, vamos começar, uh, pois claro, para fazer uh, referência a cor, com o <risos> Rui Fernandes, vamos começar pelo momento verde do Rui momento verde que é, espero que seja o um momento verde foram as eleições do Sporting em que é fez um corte com o paradigma que existiu até ali de presidente do Sporting. O presidente do Sporting até ali tinha de ser uma figura mais ou menos reconhecida a nacionalmente, uma pessoa com um grande poder económico, que que se impusesse por uma certa elite, tinha e um certo estar acima um bocado da média. E eu não quero dizer que este, que este novo presidente não esteja, não esteja abaixo dessa média, mas pelo menos é um é uma pessoa mais jovem revela um dinamismo completamente diferente daqueles que os, os anteriores antecessores seus na presidência do Sporting, é uma pessoa que, de trabalho, por aquilo que eu, que eu tenho constatado, fala pouco Quando fala, quando fala, procura ser o mais assertivo possível, não se envolverem em polémicas inúteis e não estar a prometer aos, aos, aos, aos adeptos e aos sócios, todos os dias, mais um internacional, contratamos mais um holandês, mais um brasileiro e a seguir, bem mais não sei como, um tipo pronto, ele não está fechado e dizer que nós na realidade compramos um conjunto de jogadores que não fizeram uma equipa. E espero que este momento, que este momento verde que eu que eu escolhi, que na realidade se concretize como tal e que consiga dar ao Sporting um novo rumo, que é aquilo que eu dizia que há tempos aqui que é, mais do que ganhar títulos, é conseguir ganharmos a sobrevivência do clube. E se essa sobrevivência for conseguida, da certeza que os adeptos e os sócios saberão estar à altura depois de corresponder à necessidade que o Sporting for tendo ao longo dos, dos anos vindouros, digamos assim. Muito bem, vamos continuar nos momentos verdes do ano. Vamos passar para o momento verde do Marcelo. Uh, no o momento verde vai para... Uh, as competições europeias, neste caso para o trajeto Europa do Benfica uh, apesar de ter perdido a final em Amsterdão, penso que tem que estar os parabéns à equipa do Benfica por ter conseguido chegar a uma final europeia cada vez é mais difícil e que aquilo que o Daniel tem vindo a dizer, cada vez vai ser menos provável que uma equipa portuguesa consiga chegar a uma final europeia com estes investidores russos e esses árabes uh, a minar o, os campeonatos europeus com os petrodólares e tudo mais Mas pronto, apesar do o Benfica ter perdido a final, acho que mesmo na final deu uma boa réplica daquilo que é o futebol português, só prestigia o futebol português, o Benfica só com um azar, com um pouco de azar, ou se tivesse tido um pouco mais de, de sorte à mistura, conseguia levar de vencido o campeão europeu, o Chelsea... Pronto, é um momento verde mesmo para esse trajeto europeu do Benfica na época de 2012-2013. Muito bem, vamos para o cartão, ou melhor, para o momento verde do do do Daniel. Bem, eu tenho aqui alguns momentos verdes, tenho a, a contratação de Jackson, acho que foi um jogador que fomos buscar um bocado caro, Uh, mas que marcou muitos golos foi o melhor marcador do campeonato logo na primeira época na Europa, isso é muito bom uh, para mim um grande jogador regulação, Gareth Bale um jogador que a ter em conta uh, também André Bajosboas depois do de um, de um fracasso no Chelsea conseguiu somar o maior número de pontos no, no Tottenham de sempre 72 pontos uh, as equipas minhotas, vamos ser sinceros o Braga ganhou a Taça da Liga o Guimarães ganhou a... Um, a tas de Portugal. E eh uh, e o nosso o nosso treinador Pereira, Campeonato Sintrotas, uh, merece este prémio. Fica o uh, momento de... o <risos> fémio, irmão, <risos> Vamos ao aos momentos uh, vermelhos do ano. Vamos começar por ti, Daniel. Bem, mo momentos vermelhos. Uh, a carreira de mim fica é um momento <risos> vermelho da época. E de, e os jogos, não, acho que não há, legal. acho que não há muita a dizer. Foi uma época de de quase tudo. Muito bem, Marcelo e Idem aspas, para mim foi este final de época atribulado do Benfica este final de pesadelo uh, em cerca de um mês aquilo que poderia ter sido um sonho concretizador tornou-se num pesadelo concretizado digamos, e pronto foi este final de época do Benfica um momento vermelho da época Ainda antes da, do momento vermelho do Rui, mais uma SMS, boa tarde Ricardo e uh, uh, também a toda a equipa aqui do Desporto da Jornal FM, uma expressão agora, o Benfica rezou no fim e teve que ajoelhar contra o Guimarães e restantes mais equipas ficaram para trás são sempre os melhores o futebol como o do porto mais uma das melhores taças que este nosso nossovi acaba por titular o benfica campeões sem dodói não, o porto campeões sem do dói mais expressão uma brincadeira deste nosso ouvinte, também acaba por não assinar a SMS momento vermelho do ano Rui. Eu estava a ver que este ouvinte se calhar tem mais alegrias das gatas do Benfica do próprio evento com as vitórias de Porto. Mas ainda, mas meu momento vermelho. E, eu felizmente tenho muito por onde escolher, não é. É. Eu tenho Mas já tão aqui. Um, Estarei de de... 3 de... Desculpa lá, falo, vou... falando no capelo, momento, um vermelho, momento vermelho. Foi um mais negro, negro Momento vermelho. Como é que perdia tua pessoa? Começou logo no início da época melhor, Com términos da anterior Com a perda da taça Daquela forma, enfim depois no início da época, a, a má planificação do plantel de Sporting <risos> em que felizmente Vugo se vinha, ele nunca nunca nunca se elejou nem nunca foi castigado, mas ele conseguiu fazer o ano todo, quer dizer, um plante um plantel constituído supostamente para ser candidato como equipa ser candidato ao título, só com um avançados do centro, começou logo bem. Depois aqueles problemas todos com a direção de Sporting culminaram na admissão do engenheiro Godinho Lopes. E, e por fim, a, a pior classificação de sempre que o Sporting teve, que foi um sétimo lugar miserável. Portanto, acho que isto tudo dá... Dá muito vermelho. Dá muito vermelho. Infelizmente dá muito vermelho. <risos> <dá muito bromeio. risos> Rui, uh, para fechar com ele, uh, rapidamente, e uh, pedir apenas o um nome de cada um de vocês, uh, quem é que é o jogador uh, do ano? Na vossa opinião. Uh, para mim, o jogador do ano... é uh, Penso que pela importância que teve e pelo momento de sorte que protagonizou acabou por ser o Kelvin Marcelo? Uh, da época, sem dúvida, Matic Bem, Nacional Jackson Internacional Garrett Plea e agora mesmo e Cristiano Ronaldo também uma... e agora para acabar Pá, peraí, peraí peraí Daniel ainda e antes de, de, de, de e dizer obviamente como dizer... Daniel pediu há pouco 20 segundos no fecho do, Disse do programa mas ainda antes disso uh, Daniel onde é que achas que Mourinho vai estar na próxima temporada Chelsea sem dúvida eles são, são fanáticos por ele eles dizem que ela é uma lenda eu agora estava pensando pensar no Benfica já Benfica. <risos> mas, carreira, carreira, mas sinceramente não, não, não, não, não é jeito ao Sporting mas vai ser no Chelsea, obviamente não é? Final da Liga dos Campeões 15 segundos a cada um uma vitória complicada do Bayern Aquilo parecia-me o João Capela a apitar foi o Miguel tal foi o, o favorecimento que o Bayern desfrutou e o Borussia -se Dortmund sem dúvida para mim foi uma equipa que superiorizou o Bayern e que merecia ter ganho a taça indiscutivelmente. Uh, apesar de, de, de haver aqueles erros arbitrais que acho que condicionaram um pouco o jogo para o Bayern e, e apesar do o Borussia Dortmund ter feito um bom jogo, penso que as melhores oportunidades e penso que acaba por ser justa a vitória do Bayern e eu apesar de gostar mais do Borussia, do Borussia Dortmund preferia que o Bayern ganhasse porque assim Silva e Fica também para o ano no pote da, da Liga dos Campeões e também tenho que olhar para os interesses do meu clube, por isso também foi importante bem, eu queria ganhar-se o Borussia, mas não ganhou infelizmente mas foi um grande jogo de futebol um grande, um grande ambiente no estádio e foi uma final épica Muito bem, ainda e antes então o teu faz dizer aos nossos ouvintes que eh, o Benfica em comunicado desmentiu a reunião dos membros da SAD eh, com uma suposta reunião de urgência para decidir o futuro de Jorge Jesus, o que é certo é que o futuro ainda é incerto do treinador, fica esta informação, esta correção, eh, o Benfica a desmentir eh, esta esta reunião da SAD encarnada e agora sim, Daniel, os teus últimos 20 segundos os meus últimos 20 segundos eu época umas garrafinhas de vinho do Porto eu não costumo festejar os campeonatos do Porto com champanhe porque é muito caro e é francês uh, trouxe aqui umas garrafas de vinho do Porto, posso passar publicidade ninguém não se importa, 3 valhotes Uh, eu achava que vocês sejam belhotes e o e Porto ganho sempre porque vocês estejam assim como estes <risos> uma para ti Rui uh, foi obrigado. um prazer tenho, testar pena, uh, outra senhor? para ti Marcelo obrigado. outra Olha, para e, ti e, Ricardo e e, uh, e uma para o Pedro que ele fez aqui a minha vez uh, e quando eu estou a fazer umas estrabjolas lá no, no meu trabalho o Pedro está aqui a defender as minhas hostes com toda a força uma foi melhor reforço que o Lies <risos> eu, vou é, eu, eu, eu só tenho pena de não colaborar nisto, porque um fazemos aqui um lanche que eu e o Marcel trazíamos os melões não, não essa para acabar, eu era para trazer melões, só que eles eles ah, estavam tão caros, estavam a, a 92 cêntimos o que ele e eu, pronto eu não não. foi um prazer ter-vos com vocês eu juro convosco. que eu trazia os melões fica então esta e abraço aos nossos ouvintes por nos terem ouvido eu e aturarmos uh, o ano de tudo os nossos ouvintes que podem mesmo ter certeza que o Adriel da Lucebeja graças E os oh. que não desanimem que eu para estou cá outra vez. É, vamos, agora vamos, vamos para uma altura de negociações de contrato, é uma, é uma uma incerteza quanto ao futuro também dos nossos comentadores. Rui Fernandes do Sporting, que esteve cá ao longo desta época e também já na época anterior. Marcelo Dias não do não Benfica. Exatamente, o Rui já já, é, já faz parte da família. Deixem-me só dizer que eu por acaso não tiro dar momentos verdes nem vermelhos, mas o momento verde da época, sem dúvida que é as frases que eu aprendi com o Rui ele diz cada frase, meus amigos ouçam isto pela cultura que dá, a sério é verdade tá ligado, tá ligado. Esta, esta, <risos> este momento verde então também do Pedro Rocha e também falta, claro, dizer também uma última vez o Daniel Barbosa, o representante azul e branco, o Pedro Rocha que acabou de falar há instantes, também esteve cá várias vezes a representar as hostes azuis é. e brancas, é. meus senhores Foi um prazer ter-vos cá. Averramos-nos na próxima época se voltamos a reunir-nos para acabarmos por decidir também e ajudar e comentar toda a época desportiva e os títulos entregues às várias equipas ou todas à mesma. Isso aí, só no final da Poxa, próxima, que -no. é que vamos poder analisar. Bem, nós voltamos já a seguir, mas é para a rubrica Som de Tours, para fecharmos então o último programa da época. Até já.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 Fórmula foi até ao Principado de Mónaco, para mais uma das principais provas do Mundial deste ano e, como seria de esperar, o circuito é complicadíssimo para ultrapassagens. No entanto, houve bastante surpresas. Se não é surpresa a Mercedes ter conseguido a pole position, já na corrida foi bastante interessante verificar que, no circuito do Cidadino de Monte Carlo, os Mercedes conseguiram poupar os pneus de tal forma que andaram à frente durante a maior parte da corrida ou melhor, durante toda a corrida. Isto porque, se até meio da corrida não houve grandes alterações no das posições, a meio, sensivelmente a meio, Philip Massa tem um acidente, uma cópia do acidente que ele teve durante os treinos e o que a safety car em pista. Neste safety car, prejudicado da frente acabou o ser Lewis Hamilton, que se viu ultrapassado pelos homens da Red Bull. Logo de seguida, o सेफ्टी car saiu e foi a vez de um grande acidente de Pastor Maldonado, o que obrigou desta feita mesmo a interrupção da corrida, dado que a proteção de rails ficou literalmente no meio da pista. Resposta uh, numa segunda largada, uh, a grande a grande luta. Uh, este teve como como como protagonista uh, Peres da McLaren, que acabou por ultrapassar um o pintor Alpecar em Raycon. Ray Conant teve um furo, Pérez, já muito próximo do fim, foi obrigado a desistir. Na, na, nesta prova, feitas as contas, a Mercedes esteve em grande, Nick Rosberg venceu, Sebastian Vettel e Marco Webber ficaram nos lugares seguintes, ao passo que Lewis Hamilton ficou em quarto. Adriano Sutil teve uma excelente prova, tal como a Force India, que conseguiu ser melhor do que a Ferrari, e, sendo posto isto, no campeonato, Vettel lidera, Ray Conant está em segundo, Alonso terceiro, enquanto nas equipas, Red Bull está à frente. Ok, vamos para as World Series by Renault. As World Series by Renault, esta prova também ela no Principado, ao contrário do que é habitual, contou apenas com uma corrida. Nesta corrida, o português Félix da Costa conseguiu partir de sexto e conseguiu, com muita luta, chegar ao final em quinto. A corrida foi ganha por Nick Muller, Mark Sorensen em segundo, Piaffert terceiro e Kevin Magnussen em quarto. Já no campo de virado, Magnussen lidera, Van Dorm está em segundo, Muller terceiro e o português está, também ele, em quarto lugar. Bel, depois, após uh, Supercup. Após Supercup, também ela no Principado do Monegasco, uh, contou, nada mais nada menos que de duas grandes personalidades bem conhecidas do desporto motor de Sebastian Loeb e Sebastian Ongier no entanto estes dois excelentes pilates de nas pistas não foram eles os protagonistas mas sim os três suspeitos do costume a corrida foi ganha por Senators e Mazziak ficou em segundo e em terceiro a Marmuller no campeonato estas três posições são repetidas e depois a Indy 500 nos Estados Unidos do outro lado do Atlântico realizou-se a prova mais importante de do, do, do para os americanos as Indy 500 Desta feita, e esta Tony Cana finalmente conseguiu a tão desejada vitória nesta importante prova, sendo se precedido por Carlos Melenhos e em terceiro por Ri. No campeonato, apesar de todos muito próximos, mas com André Teixeira, está começado piloto bem conhecido do mundo da Fórmula 1, está em segundo, e ele o Castro Neves está em terceiro. Abel, depois temos um fim de semana de Estoril e também as, as principais, a agenda a longo prazo deste somitório. No Estoril assistiu-se a mais um fim de semana cheio de corridas. Tivemos clássicos, protótipos, o troféu albardo, assim como o Campeonato de Portugal de GTs. No Campeonato de Portugal de GTs, mais uma vez a equipa da Audi esteve exemplar, conseguiu os dois primeiros lugares, por intermédio no carro número 1 um, César Campanice Carlos Vieira, e no carro número 2 por João Figueiredo, e João, João Ramos e Manuel Jean. Em terceiro, os Mercedes tiveram de se contentar no, com o lugar mais baixo do pódio, com os pilotos Luís Silva e António Coimbra. No troféu ao bardo, António Costa venceu, Luís Reis e António Rodrigues ficaram nos lugares seguintes, enquanto na segunda corrida, número 12 vence, o segundo e terceiro lugar foram repetidos. Quanto à agenda, Os principais destaques são, para a semana, temos já o Mundial de Rallys na Acrópole, na Grécia, ao passo que, em no 9 de Junho, teremos o Mundial de Superbikes no Autódromo Internacional do Algarve e, no final deste mês que vem, o Circuito da Boa Vista enche-se novamente de motores. No fim de semana, de 21 a 25, temos os clássicos, ao passo que, no último fim de semana de Junho, o Mundial de Turismo está na Boa Vista. Até a próxima... com isto despedimos e até à próxima. Fica então o Somotores com o Abel Santos. quando a nós também estou de saída, foi um prazer estar consigo ao longo dos 36 programas. Disse bem, 36 programas feitos ao longo deste ano. É com estilo que me despeço de si. É com estilo que lhe digo pela última vez esta temporada ao nosso site, embalonaria.pt.vu Vamos de férias como vão também Os apaixonados pelo futebol Foi um prazer estar consigo Já disse no, ao longo desta temporada Já disse o site, deixa a página do Facebook Em facebook.com Barra Bola Área Jornal FM Fico bem, fico com esta rádio cheia de música